«Террі Пратчіт! Варта! Варта!» Переклад з англійської Ірина Серебрякова. Анастасія Коник. Читає Рік Санчез. Шукайте аудіокниги в моєму виконанні на YouTube і Telegram за пошуковим запитом «Рік Санчез читає». Там лежать дракони. Лежать вони собі... А як саме лежать? Вони не поздихали і не дрімають... І не вичикують, адже чекання передбачає мету. То яке ж слово нам потрібне? Мабуть, сплячка. Хоч тут і просторо, але драконом все одно тісно. На кожному кубічному дюймі або кіготь, або пазур, або пластина луски, або кінчик хвоста. Ніби на отих малюнках з оптичними ілюзіями. І ваші зіниці врешті решт доносять до мозку, що насправді кожен просвіт між драконами – це ще один дракон. Така собі бляшанка із сардинами, але з величезними, вкритими грубою лускою, пихатими і гоноровими. І можна припустити, що десь є ключ. Дуже-дуже далеко в Анкморпорку, найдревнішому, найвеличнішому і найзамурзанішому місті, почало світати. З сірого неба щось дзюркотіло, поцяткувавши річковий туман, що клубачився вулицями. Щури найрізноманітніших порідь товклися у своїх нічних справах. Під вогким покривалом темряви убивці вбивали, крадії крали, повії віялися. Словом, усе як треба. Захмелілий капітан Ваймс з нічної сторожі, ледь тримаючись на ногах, проплентався вулицею. А тоді його прийняла в свої ніжні обійми стічна канава біля застави. Там він і лежав а тим часом над ним у передранковій мряці шипіло і мінилося світло, складаючись у літери. Місто було, е, цей -во, як його сказати, ну, м -м, жінкою. Воно було жінкою, галасливою і древньою, що прожила не одне століття. з тих, що крутять динамо, варто вам, цей, закохатися. А потім вони, цей, затоплюють. Між зубів аж до язика по самій гланди. Ну, от цей, ну, так вона і чинила. Вона була, ну, це його тямите, собачкою, щенявкою, курібкою, курвою. І варто вам було зненавидіти і подумати, ніби ви її вирвали з е, цієї з душі. Вона кидалася у ваші обійми, розкриваючи поїдене червоточинами гріха величезне серце, яке несамовито калатало. І перехоплювала вас на краю. Шельма. Отож, так, ви ніколи не знали, на яку ступити. Іде впасти, але точно знали, що відпустити її не можете. Адже, адже навіть лежачи в її канавах, ви знали, що вона ваша, і ви не маєте нічого іншого. Волога пітьма огортала солідні будівлі невидної академії, провідного навчального закладу для чеклунів. Зараз лише в крихітних віконцях нової високоенергетичної чароспоруди блимало тьмяне октаринове світло. Там найгустріші уми штрикали тканину Всесвіту, подобалося їй це чи ні. І в бібліотеці, звісно, теж світилося. То було найбільше зібрання магічних текстів на весь мультивсесвіт. Тисячі томів із сокровенними вченнями статечно вишукувалися на полицях. Казали, що магія в такій концентрації може суттєво викривити звичайний світ, і тому бібліотека не підкоряється загальним нормам часопростору. Ще казали, що вона тут стоїть вічно. І що ви можете днями блукати між її полиць, що десь там загубилися племена аспірантів, що в занедбаних нішах зачаїлося щось химерне, а хижаки, які полюють на те щось, набагато химерніші. Все це не відповідає дійсності. Насправді, навіть зібрання звичайних книжок може викривити простір. Спитайте будь-кого, хто заходив до старомодної букиністичної книгарні з тих, які, не мов би, спроєктував Мауріц Ешер, коли в нього був поганий день. Там більше сходів, ніж поверхів. І тунелі між стелажами впираються у дворцята, що явно замалі для людей. Ось адекватне рівняння. Знання дорівнює сила. Дорівнює енергія, дорівнює маса, дорівнює матерія. Хороша справжня книгарня – це просто цивілізована чорна діра, яка вміє читати. У пошуках далеко розташованих книжок завбачливі студенти робили крейдою позначки на полицях, швендюючи у затхлій темряві, і просили, щоб друзі прийшли рятувати їх, якщо не дочекаються на вечер. Надійно тримати чари в купі неможливо. Тож, книги тут містили дещо більше, ніж папір, і змелену натирсу деревину. Крізь їхні корінці просочувалася неприборкана магія, безпечно заземляючись у мідні перекладини, саме з цією метою прикручені до кожної полиці. Ймяні відблиски блакитного полум'я зміїлися книжковими шафами і лунали звуки, шурхітливе перешептування, як, от приміром, у зграї шпаків, що вмощуються ночувати. У нічній тиші книжки перемовлялися. І хтось похропував. Сяйво, що линуло з полиць, не так підсвічувало, як виразнювало темряву, але завдяки його бусковому блиманню той, хто забрів би сюди, міг побачити невиразні контури старезного пошарпаного письмового стола, що стояв точнісінько під центральним куполом. Похропування лунало саме з-під того стола. Шмат подертої ковдри ледве вкривав якусь гірку мішечки із піском. Але ні, насправді там лежав дорослий орангутан чоловічої статі. Бібліотекар. Зараз мало хто звертав увагу на його мавп'ячу подобу. Він зазнав перетворення внаслідок магічного нещасного випадку. Там, де зберігають стільки потужних книжок разом, завжди існує ризик. Взагалі-то вважали, що він легко відбувся. Врешті-решт, бодай, якесь тіло одержав. А ще йому дозволили і дали виконувати роботу. Він мав до неї неабиякий хист. Втім, дозволили – це найвлучніше слово. Просто він вмів закупилити верхню губу і показати такі жовті зуби, якими не могла похвалитися жодна пащика в раді Академії, І тому якось так склалося, що збереження за ним робочого місця навіть не висували на обговорення. Але пролунав іще один звук, якого не мало бути тут – рипіння дверей. Потім кроки. Хтось зник у лабіринті полиць. Книжки обурено зашурхотіли, а деякі з великих гримуарів брязнули своїми ланцюжками. Бібліотекар не прокинувся. Його приспав тихий шелест дощу. За півмилі від бібліотеки, зручно лежачи в канаві, капітан Ваймс з нічної варти розтулив рота і заспівав. Хтось, вбраний у чорне, прослизнув нічними вуличками, шмигаючи від дверей до дверей, і опинився біля воріт, що аж ніяк не здавалися гостинними. Втім, невимушений ефект залякування виник не лише завдяки входу. Скидалося, що архітектору дали спеціальні інструкції. «Ми хочемо чогось жаского, огорненого чорним», – пояснили замовники. Тож вмости над воротами бритку горгулью, і нехай вони зачиняючись так грюкають, мов би, велетень тупнум ногою. І нехай кожному дається втямки, що для них тут не дзеленчатиме дзвіночок. Приходько застукотів пальцями по темній дерев'яній панелі, набиваючи якийсь складний код. Прочинилося крихітне загартоване вічко, крізь яке позирнуло недовірливе око. Знаменна сова пугука вночі. Сказав відвідувач, намагаючись викрутити воду зі свого балахона. «Однак численні сиві лорди сумовити йдуть до людей, якими ніхто не керує!» Продекламували з того боку град. «Сестринці старої панни, слава, слава!» Кинув у відповідь незнайомець, з якого скрапувала вода. «Для ката рівні зростом всі здобувачі! Але, воістину Троянда в терені розквітла!» Добра матір варить квасолову юшку для блудного сина, промовили з захвиртки. Запала мовчанка, лише дощ накрапував. Що? перепитав нарешті відвідувач. Добра матір варить квасолову юшку для блудного сина. Ще довше тиша. А ви впевнені, що недбало збудована вежа не здригається аж до підвален, коли пролітає метелик? – решт запитав змоклий незнайомець. «Ні, квасолова юшка, вибачте». Невтомні потоки зливи посвистуючи акомпонували ніякові мовченці. «А як щодо кита в клітці?» – сказала мокра, як хлющ, людина з вулиці, намагаючись прихилитися до страхітливих хворіт, аби, бодай трохи, сховатися від дощу. «А що з ним? Він не повинен нічого знати про бездонні глибини, якщо ви в курсі. А, киту в клітці, вам потрібне просвітлене братство ночі, темнею, мов чорне дерево. Четверті ворота далі. А ви ж тоді хто? Просвітлене древнє братство Ее. -Е. Я собі гадав, що ви на Патоковій вулиці, зауважив мокрий незнайомець, трохи помовчавши. Ну, ви ж знаєте, як воно трапляється. По вівторках там збирався ще й клуб художньої різьби, і ми не поладнали. Он як? Що ж, дякую, радий був допомогти. І віконце з ляскотом зачинилося. Незнайомець у балахоні якусь мить свердлив його поглядом, а тоді заплюскотів далі і справді знайшов іще одні ворота. Скидалося на те, що їх замовляли тому самому архітекторові. Відкрилася загартована прозурка. «Чого вам?» «Слухайте, знаменна сова-пугачка вночі, правильно?» «Однак численні сиві лорди сумовите йдуть до людей, якими ніхто не керує. Сестринці старої панни Слава-Слава, так?» «Для ката рівні ростом всі здобувачі!» «Але, воїстину, троянда в терні розквітла!» «З мене юшить вода! В'їжджайте!» «Так!» Тон людини, яка відповіла з-за ґраток, не дозволяв сумніватися. Вона справді в'їжджає, але й по шарабану. «Кит у клітці не повинен нічого знати про бездонні глибини!» зітхнув незнайомець. «Ну що, краще стало?» «Недбало збудована вежа здригається аж до підвалень, коли пролітає метелик!» Вчепившись у градки, прохач підтягнувся до прозурки і прошипів. «Впускай негайно, у гид змок!» Уже вкотре запала мовченка, просякнута зливою. «А ці бездонні, як ви сказали, глибини чи долини?» «Я сказав глибини, бездонні глибини. Себто щось дуже глибоке, розумієте? Це ж я, брат з грибун!» «Мені почулося слово «долини», – сторожко промовив невидимий придверник. «Вам потрібна ця клята книжка чи ні?» Я взагалі не повинен цим займатися, я міг дому в ліжкою лежати. «Ви точно сказали глибини?» «Слухай, я добре знаю, які глибокі ці проклятущі глибини!» – поквапом промовив брат за грибу. «І «Я знаю, які вони бездонні для послушника, який занапастився. А зараз відчиняй!» «Ну, гаразд!» Грюкнули засови, а тоді з того боку попросили. «Чи не могли б ви трохи підштовхнути?» Двері пізнання, крізь які не можуть пройти, ненавчені часом, стають тугими, якщо намокнуть. Брат Загрибун привалився до них плечем, прорвався всередину, злісно ззиркнув на придверника і кинувся далі. Внутрішньому світилищі на нього вже чекали. Своїм недолугим виглядом ці люди вказували, що не звикли носити моторошні чорні балахони з капторами. Верховний Гросмейстер кивнув внову прибулому. «Ти брат Загрибун?» так, верховний «Приність про що ми тебе вирядили!» Брат Загрибун витягнув із-під балахона пакунок. «Знайшов там, де її очікував. Жодних проблем. Гарна робота, брате Загрибуне!» «Дякую, Верховний Гросмейстере!» Той постукав молоточком, вимагаючи уваги. Човгоючи ногами, люди в балахонах утворили щось схоже на коло. «Закликаю до порядку Верховну Ложу Просвітленого Братства!» урочисто промовив він. «Двері пізнання надійно захищають нас від нечистивих і непросвященних. «Стулки добряче заїло, бо сиро», – відповів брат-передверник. «Я наступного тижня принесу свій струганок, щойно його матиму». «Гаразд, гаразд», – невдоволено промовив верховний гросмейстер. «Ти міг обійтися простим так? Чи правильно і надійно окреслене потрійне коло?» Адже якщо серед нас непосвіщений, якого не повинно тут бути, його заберуть звідси і пошматують йому бігунець, розірвуть його витяжні під чотири вітри, розірвуть гаками його опинку і встромлять шворінь йому у фіглянок. Ну, що таке? Вибачте, ви сказали про світлене братство? Так, процідив верховний гросмейстер, спопиляючи поглядом самотню постать із піднятою рукою. «Просвітлене братство, що береже священу мудрість із давніх давен, яких не може осягнути людська пам'ять!» «З лютого!» – послужливо підказав брат-передверник. Верховний гросмейстер, вкотре пересвідчився, що той не вміє вчасно припнути язика. «Перепрошую, перепрошую, перепрошую!» – затривожився незнайомець. «Боюся, що не туди потрапив, мабуть, заблукав серед цих вуличок. Якщо дозволити, може, я просто піду собі?» «І встромляч стромляч горінь йому у фіглянок!» Із притиском повторив Верховний Гросмейстер, намагаючись заглушити рипіння сирого дерева, адже брат-придверник намагався відчинити страхітливі ворота. «Ну, тепер уже все? Чи, може, ще якісь непросвіщені випадково прибилися сюди, коли шукали іншого місця?» – саркастично запитав він. «Добре, чудово. Яка радість. Мабуть, не варто й запитувати, чи все гаразд із чотирма дозорними вежами. Прекрасно. А священна гача?» Хтось подбав про сповідь. Що, справді? І зробили все належним чином? Я перевірю, ви ж знаєте. Ну, нехай. А віконниці, згідно стародавніх приписів, зав'язані червоними мотузками інтелекту. Гаразд, мабуть, можемо рухатися далі. У верховного гросмейстера трохи зіпсувався настрій, наче у свікрухи, яка повела пальцем по найвищій полиці невістиченої кухні і, попри всі свої сподівання, не знайшла ані порошинки. Але ритуал продовжувався. «Ну і збіговисько», – подумав він. Кубка недоумків. До жодного іншого таємного товариства їм би не дозволили наблизитися і на десятифутовий скіпетр влади. Найпростіший секретний потиск руки, і вони собі пальці повеламують. Однак разом з тим ці ні до чого не придатні людці мали перспективи. Нехай інші організації беруть собі вправних і обдарованих впевнених у собі сповнених високих поривань, А він собі візьме знавіснілих і плаксивих, просякнутих злістю і жовчу, тих, хто знає, що може дати жару, якщо випаде нагода. Тих, в кому бурхливі потоки отрути й мстивості вирують за стінами нікчемності і млявої паранойи. І дурості. Усі вони виголосили присягу подумав він. Але хоч би один запитав, що таке фіглянок? Браття, сказав він. Сьогодні ми маємо обговорити надзвичайно важливі справи. Від нас залежить встановлення достойного уряду в Ванкморпорку, бо більше його майбутнє. Вони підступили ближче, і Верховний Гросмейстер відчув, як його починає проймати трепет від влади, як і колись. Вони ловили кожне слово Заради цього варто було нап'ясти клятий, дурнувати балахон. «Хіба ми не знаємо, що місто опинилося в ярмі розтлілих негідників, які жиріють на неправодно нажитих статках, поки достойні люди нидіють і мало не обернені в рабство?» «А тож знаємо!» – палко промовив брат-предверник, коли минуло достатньо часу, аби вони перетравили ці слова. «Буквально минулого тижня в бекарській гільдії я намагався звернути увагу майстра Кірчлі на те, що... Верховний гросмейстер не подивився у вічі братові придверникові, адже він подбав про те, щоб каптори оповивали обличчя братів з загадковою темрявою. Натомість він спромігся так люто мовчати, що той знітився і урвав. Так було не завжди, продовжив верховний гросмейстер. Колись був золотий вік. Гідні влади і поваги люди отримували достойну винагороду. За тих часів Ангкор-Порк був не лише великим, а й величним містом. То була епоха лицарів. Тоді... Що таке брати дозорцю? Кинув він кремезному, огорненому балахоном Здорованєві, який підняв руку. «Ви про ті часи, коли ми мали королів?» «Саме так, брате!» Відповів верховний гросмейстер, трохи роздратований цим неочікуваним виявом розуму. І от, але це все закінчилося багато століть тому, продовжував дозорець. Була якась велика битва чи щось таке, геш, і відтоді нами правлять лорди, як от Патріций. Так, брате дозорцю, дуже добре. Королів уже немає, ось до чого я веду, приязно пояснив брат дозорець. І як зазначив брат дозорець, династія. Ви оце говорили про лицарів, і це наштовхнуло мене на думку. Звісно, і лицарі, і королі завжди разом, жваво додав брат дозорець. І вони ще малі оці. Однак, різко промовив верховний гросмейстер, цілком можливо, що династія ангстських королів не пішла у небуття, як вважали раніше. І її парустки могли дожити аж до наших часів. На це вказують мої пошуки серед стародавніх сувоїв. Він роззирнувся навколо, сподіваючись реакції, однак його слова, здавалося, не справили враження. Мабуть, вони збагнули, що таке піти у небуття. Але не второпали, до чого тут паростки, Не варто було вживати це слово. Брат Дозорець знову підняв руку. Що? Ви хочете сказати, що десь неподалік тиняється спад коємить строну? Так, це можливо. А тож, вони так і роблять, з розумінням справи сказав брат Дозорець. Таке постійно трапляється. Про це пишуть. Їх називають назчатками. Вони переховуються десь у глушині, дуже довго нипають там, передаючи від батька до сина таємний меч, родиму пляму і всі такі штуки. А потім, саме тоді, коли старе королівство їх потребує, вони приходять і дають копняка тим, хто незаконно захопив владу, і тоді всі радіють. У верховного магістра впала щелепа. Він навіть не сподівався, що вони так легко все зрозуміють. «Ну, гаразд», – озвався інший вбраний у балахон чоловік. Верховний гросмейстер знав, що це брат Тинькар. «І що з того? От виголькнув цей начадок, прийшов до Патриція і каже, Агов, я тут король, ось родима пляма встановленого зразка, котися звідси. І скільки він після цього протягне? Мабуть, хвилини дві». «Ти не вмієш слухати», – сказав брат дозорець. «На щадок приходить тоді, коли королівство у небезпеці. От що важливо? Хіба ні?» «І тоді всім уже ясно, правда ж?» «І ось його на руках приносять до палацу, він когось там зцілює, проголошує скорочений робочий день, роздає трохи скарбів. Усе, щасливий кінець!» Він ще має одружитися з принцесою», – сказав брат-придверник, – «адже він свинопас!» Усі позирнули на нього. «Хто сказав, ніби він свинопас?» запитав брат дозорець. Я про це ані слова не сказав. До чого тут свинопаси? Але він має рацію, додав брат Тинкар. Ці твої назчатки, вони зазвичай свинарічі й лісничі. Вони всяким таким займаються, щоб створити цю як її, алібу. Розумієш, має здаватися, ніби їх немає. Скромне походження атож. У скромному походженні немає нічого особливого, подав голос іще один із братів. Він був дуже низеньким, і здавалося, складається лише з коротенького, мов би дитячого балахона і поганого запаху з рота. "У мене таке походження, що скромніше й не придумаєш. У моїй сім'ї вважали, що свині пасти це круто, але в жилах твоєї сім'ї не тече королівська кров, брате клозетнику", зазначив брат Тінкар. "Хто зна?" огризнувся той. "Ну, гаразд!» – без особливого ентузіазму погодився брат Дозорець. Справді, о чому би і ні. Але бач, найважливіший момент – це коли справжній король скидає свій балахон і каже «Гей!» і засліплює всіх своїм королівським блиском. «А як саме?» – запитав брат-предверник. «Хто знає, як там воно щодо тієї королівської крові?» – пробурмотів брат-клозетник. «Як його сказати? Може, й немає в мене тієї крові?» «Слухай, ну, засліплюєте і по всьому, зрозумієш, коли сам побачиш». «Але спершу він врятує королівство», – сказав брат Тінкар. «Ну так», – глибокодумно погодився брат Дозорець. «Це найголовніше». «А від чого він його рятує?» Але я маю такі самі права, як і має будь-хто інший, на те, щоб мати королівську кров». «Від Патриція?» – припустив брат-предверник. Брат Дозорець, який раптом став експертом, похитав головою. «Патрицій навряд чи такий уже небезпечний» сказав він. Хіба він справжній тиран? Ми мали й гірших. Ну, я це до того, що насправді він нас не пригнічує. Я весь час пригнічений, втрутився брат-придверник. Майстер Крічлі, це я в нього працюю, мене гнітить вранці, вдень і ввечері. Тобто постійно. Кричить, попихає мною. І бабисько в овочевій кремниці теж постійно мене гнітить. А тож", сказав брат-тенькар. Хазяїн мого помешкання так мене гнітить, що аж страшне. Намагається вибити двері і розводиться про те, що я буцемто заборгував йому гроші за кімнату, а це нахабна брехня. І ще мене з вечора до ранку гнітять сусіди. Я їм пояснюю, що коли людина цілий день працює, їй вночі потрібно трохи часу для себе, щоб вчитися грати на трубі. Це справжня тиранія. І якщо я не жертва тиранії, то не знаю, хто жертва. Якщо вже про це мова повільно заговорив брат-дозорець. Гадаю, мене постійно пригнічує Швагер. Він і конячку собі купив, і бричку настарав, а я ні. Де справедливість? Я впевнений, що король поклав би край цій тиранії, адже люди потерпають від гніту дружин, бо тим паче хочеться новий шарабан, як у нашого родні. Верховний гросмейстер слухав це і в нього трохи паморочилося в голові. Він почувався, мов людина, яка, звісно, знає про існування лавин, але аж ніяк не сподівався, що кинувши сніжку на верхівку гори, досягне такого приголомшливого результату. Їх навіть не довелося під'южувати. «Не сумніваюся, що король покладе край свавіллю квартирних господарів», – сказав брат Тінкар, «І поставить поза межами закону людей, які хизуються екіпажами, до того ж, ймовірно, купленими на крадені гроші», – додав брат Дозорець. Гадаю, що мудрий король поставив би поза межами закону лише недостойних людей, які хизуються екіпажами, заговорив верховний гросмейстер, прагнучи трохи по-іншому спрямувати розмову. Братство замовкло і поринуло в міркування, аби подумки розділити людство на достойних та недостойних, і вигідно покласифікувати себе. Цілком справедливо, повільно промовив брат дозорець. Але братенька має рацію. Я не уявляю собі, яким чином маніфести наздчатка врятують від лихої долі брата-придверника, якому, здається, що в нього збиткується якась тітка з овочевої крамниці. Брате, не ображайся. Вона ще й біса не доважує, сказав брат-придверник. А крім того... Так, так, так, втрутився верховний гросмейстер. Благонадійні мешканці Анкморпорка справді задихаються під гнітом тиранії. Але зазвичай, аби прийшов король, потрібні напруженіші обставини. Наприклад, війна. Поки що все йшло добре. попри весь їхній добоголовий йогоїзм, комусь мало вистачити розуму, щоб здогадатися, правда ж? «Колись було якесь старе пророцтво чи щось таке?» – задумливо почав брат Тінкар. «Мені дидусь розповідав». У нього аж очі зблиснули. Він намагався пригадати і ефектно виголосити ці слова. «Ось!» «Постане король і принесе закон і справедливість, і не знатиме нічого, крім правди, і захищатиме народ, і служитиме йому своїм мечем». Чого б ви тріщалися? це не моя вигадка. «Та ми все це чули і раніше, і таке щастя привалить, що хоч лопатою загрібай, еш», – сказав брат-придверник. «Як ви це уявляєте?» «Приїжджає він, значить, а з ним закон і справедливість, і вся ця братія, мов чотири вершники Апокраліпса, так?» «Здоровенькі були», – проскриготав він. «Я король, а ось правда коня напуває. Це все якось не тримається купи, згодні? От, не можна вірити старим легендам». «Чому?» – невдоволено запитав брат-клозетник. «Через їхню легендарність. Це основна ознака», – пояснив брат-предверник. «Про сплячих принцес непогано». Озвався брат Тінкар, їх може розбудити лише король. Не будь йолопом, обірвав його брат дозорець. Якщо ми не маємо короля, то звідки взятися принцесам? Думай головою. За старих часів, звісно, було легше, радісно сказав брат придверник. Чого це? Йому достатньо було вбити дракона. Склавши руки, верховний гросмейстер подумки прочитав молитву. Якийсь бог, не має значення який, все таки зглянувся. Він недарма покладався на цих людей. Рано чи пізно їхні вбоги-клепки все-таки сходилися, як треба. «Дуже цікава думка», – він аж відчув трепет. «Нічого не вийде», – вперто заявив брат-дозорець. «Великих драконів не лишилося». «Хто зна», – сказав верховний гросмейстер і хруснув пальцями. «Я правильно рощу? перепитав брат-дозорець. «Я сказав, хто зна. Може, і лишилися?» Із балахонових надріч брата-дозорця пролунав нервовий шмішок. Що, справжні? Крилаті, вкриті грубою лускою? Так. І дихають, мов, пічка? Так. І мають ці гострі штуки на лапах? Пазури? Так. Досхочу пазурів. А що означає досхочу? Я гадав, що це очевидно, брате-дозорцю. Якщо хочете драконів, матимете драконів. Можете доправити дракона сюди? «До міста. Просто зараз». «Хто я?» «Всі і ви, тобто ми», сказав верховний гросмейстер. «Мені здається, що ця ідея не дуже...» «Невпевнено почав брат-дозорець». «І він виконуватиме будь-які ваші накази». Ці слова одразу переломили їхній спротиву, Об'єднали їх. Впали перед їхніми дрібними слизькими мізками, наче м'ясо у вольєрі серед бездомних псів. «Повторіть». Повільно промовив брат Тенькар. «Дракона можна контролювати. Він робитиме, що захочете». «Невже? Справжній дракон?» Верховний Гросмейстер закотив очі. Під каптором ніхто не бачив його обличчя. «Так, справжній. Не якийсь приручений болотяний дракончик, а чистокровна дика особина. А я собі гадав, що вони цей, ну, мафи. Вони були міфами і водночас реальністю». Голосно промовив Верховний Гросмейстер, нахилився вперед. «Хвиля і частинка водночас!» «Щось я заплутався», – сказав брат Тінкар. «Тоді я покажу! Книгу, будь ласка, брати за грибуне! Дякую! Браття, я маю розповісти вам, що колись був у науці, в темних майстрів анахоретів!» «Де ви були, Верховний гросмейстере? перепитав брат Тінкар. «Чому ти не слухаєш?» «Ти ніколи не слухаєш, він казав, що був у таємних майстрів», – пояснив брат Дозорець. «Ну, знаєш, це такі шановані мудреці. Живуть на якійсь горі і таємно смикають за всі мотузки. Вони передали йому свою мудрість і всяке таке. Можуть ходити по вогнищах. Він нам ще минулого тижня казав. І зараз він вчитиме нас, правда, Верховний Гросмейстер?» – улесливо запитав він. «А, таємні майстри», – сказав брат Тинькар. Вибачте, каптори, містика, я пам'ятаю, вибачте, це таємниця. «Коли я управлятиму містом, цей балаган закінчиться», – сказав собі Верховний Гросмейстер. «Я організую нове таємне товариство і візьму туди метких і розумних людей. Але, звісно, не занадто розумних». Ми розіб'ємо кригу таранії, і настане епоха просвітлення, братерства і гуманізму, і Анкморпорг перетвориться на утопію. А такі, як брат Тинькар, горітимуть у повільному вогні, якщо моє слово щось вважатиме. А так і буде, і про його фіглянок не забудемо. Згідно словника слів, від яких смачно очам, фіглянок – це невеликий кондитерський виріб зі скоринкою, який містить родзинки. Цей словник надзвичайно прислужився Верховному гросмейстеру, коли він складав присягу товариства, адже там він знайшов слова «опинка» – фартух, який вдягають деякі годинникарі, «бігунець» – тиха сіробронатна пташка сімейства, і «витяжні». Гра, що вимагає вправності і спритності, і використання черепах. «Отже, коли я був у науці в темних майстрів, – знову почав він, – вам тоді наказали ходити по рисовому папері. Жваво підхопив брат-дозорець. Мені здавалося, що це страх, як складно. У мене цими паперцями вистелені коробки з мигдалевого печива. Насмикав я собі того паперу, і що ви думаєте, я спокійнісінько можу ходити по них. Якщо вступити до правильного таємного товариства, відкриваються неймовірні здібності. Коли брат-тенькар смаживтиметься на вогні, він матиме сусіда, подумав верховний грусмейстер. «Нас всіх надихають твої кроки на шляху просвітлення, брата Дозорцю», – промовив він у голос. «Але дозвольте мені продовжити. Поміж багатьох таємниць і самого із самого серця буття, – доброзичливо підказав брат Дозорець, – із самого серця буття, – як зазначив брат Дозорець, – я дізнався, зокрема, де зараз дракони. Думка, що вони нібито вимерли, не відповідає дійсності. Вони просто знайшли собі нову еволюційну нішу, і їх можна звідти викликати. У цій книжці, і він урочисто підняв її вгору, надано докладні інструкції. «У простій собі книжці?» – перепитав брат Тінкар. «Це не проста книжка, а єдина в своєму роді. Я багато років шукав її. Праця Трубала де Малахіта, видатного дослідника драконства. Оригінальний рукопис. Де Малахіт міг викликати драконів будь-якого розміру. І ви так само зможете». Знову повисла тривала ніякого мовчанка. «Хммм», – озвався брат-передверник. «Як на мене це трохи схоже на... ну, ви розумієте, на магію», – знервовано сказав брат-дозорець тоном людини, що помітила, під якою чашкою схована горошина, але не хоче зізнаватися. «Я цей... не хочу піддавати сумніву вашу неймовірну мудрованість, але магія... ну, це його... Він знітився і замовк. «Атож!» – стривожено докинув брат Тінкар «З цими чарівниками та ще заковика!» – підхопив брат Загрибун. «Ви, мабуть, не в курсі, бо засіли в тій горі з вельми шановними анахворами, Але в цих краях чарівники, якщо піймають вас на гарячому, то одразу підсмажить. У них це зветься демаркацією!» – додав брат Тінкар Ну, я не колупаюся в містичних прошарках, причинно-наслідкових зв'язків, чи як це все зветься, а чарівники не пнуться до тінькування. Не бачу жодної проблеми, сказав Верховний Гросмейстер. Насправді він аж надто ясно її бачив. Лишилася остання перепона. Щойно він допоможе їхнім крихітним мізкам подолати її, світ лежатиме у нього на долоні. Поки що їхній приголомшливий вузьколобий егоїзм не розчаровував Грусмейстера, тож він покладався на нього і зараз. Брати нервово переступили з ноги на ногу, і аж тут заговорив брат-клозетник. «Хм, чарівники! Хіба вони тямлять у справжній роботі?» Верховний гросмейстер глибоко вдихнув. «Нарешті!» Він майже бачив, як густішують випари нікчемної озлобленості. «Не тямлять! І це щира правда!» сказав брат Загрибун. Лише кир погнуть. На таких, як ми, навіть не глянуть. Де там? Я, коли в академії працював, надивився на них. Зади такі широкі, що на коні не об'їдеш. Бачили колись, щоб чарівник гарував над справжнім ремеслом? Таким, як крадійство? діткнув брат Дозорець. Він ніколи не відчував симпатії до брата Загрибуна. Звісно, вони понаразказують, правив далі той, навмисно не реагуючи на ці слова. Що не варто нам потикатися до магії, бо лише вони знають, як зберігти світову гармонію чи щось там іще. І, як на мене, це все лабуда. Ну, я не знаю, протягнув брат Тинькар. От замішав ти неправильний розчин, по коліна заболотишся тінком і все. Але якщо неправильно змішати чари, можуть зі столярки вилізуть всілякі потвори і одразу ж тебе пришиють. Але самі чарівники про це й кажуть, замислено промовив брат Дозорець. По щирості я теж їх терпіти не можу. Що як вони знайшли собі тепленьке місце і не хочуть, аби туди припхалися інші? Махаєш собі руками і щось виспівуєш, а то і всієї роботи. Братерство замислилося це прозвучало переконливо. Якби вони знайшли тепленьке місце, то аж ніяк не захотіли б ділити його з кимось іншим. Верховний гросмейстер вирішив, що час говорити. То як, шановне братство, чи ви згодні й готові до магічних практик? А, до практик, полегшено зітхнув брат Тінкар. Практикуватися я можу, аби лише не довелося займатися магією по-справжньому. Верховний гросмейстер вгатив кулаком по книжці. Йдеться про справжні закляття, про те, щоб повернути місто на правильний шлях, про те, щоб викликати дракона, крикнув він. Усі відступили на крок назад, а тоді брат передверник обережно запитав. «А якщо ми здобудемо цього дракона, одразу прийде справедливий король і справу зроблено?» «Так», – сказав верховний гросмейстер. «Я розумію», – поквапився на допомогу брат-дозорець. «Усе резонно. Доля, гномічний фатум і все таке». Намить завагавшись, усі згідливо закивали головами в капторах. Лише брат Тинькар здавався якимось невеселим. «Ну, а ми точно зможемо його приборкати?» «Брате, запевняю, що ти можеш будь-якої миті відступитися», – швидко відповів верховний гросмейстер. «Ну, гаразд», – неохоче промовив той. «Тоді виклачемо його ненадовго. Він встигне спалити одну тиранічну овочеву крамницю». Але він переміг. Повернуться дракони і король. І не такий, як королі за старих часів, це й робитиме, що скажуть. Це залежить від того, відповів верховний гросмейстер, чи багато ви принесете користі. Передусім, нам потрібні всі магічні артефакти, які ви зможете дістати. Мабуть, не варто було показувати їм, що друга половина книжки Малахіта перетворилася на згарок спресованих сторінок. Автор явно не впорався верховний гросмейстер знав, що здатен на більше. І ніхто в світі не міг його зупинити. Розкотився грім. Кажуть, що боги граються долями людей. Але що це за ігри? Навіщо вони? Кого беруть за пішаків? У чому полягає гра і які правила? Хто знає? Краще про це не думати. Розкотився грім. І випало шість. А зараз ненадовго полишимо мряковитій вулиці Анкморпорка. В об'єктиві – ранковий туманець над диском. Потім камера наближається до юнака, що прямує до міста з наївною щирістю і невинними помислами айсберга, який дрейфує до великого судноплавного шляху. Молодого подорожнього звати Морква. Не через волосся, яке його батько завжди коротко стрих з охорони здоров'я, а через будову тіла. Такою коносоподібної форми юнакам надає пристойне життя, здорове харчування і чисте гірське повітря, від якого аж легені розпирає. Коли морква намагається поверхнути м'язами плечей, то спершу мають посунутися інші м'язи, щоб звільнити місце. А ще він має при собі меч, отриманий за таємничих обставин. За неймовірно таємничих обставин. Дивно, але нічого аж такого надзвичайного в цьому мечі немає. Він не чарівний, не наділений іменем, і коли ви ним взмахуєте, то здобуваєте не почуття сили, а мозолі. Здається, його так часто використовували, що стисалося геть усе, крім первинної суті меча, лишився видовжений шмат металу з дуже гострими краями, і його поверхню не вкривали пророцтва. Між іншим такі речі не часто трапляються. Роскотився грім. Канави тихенько заклекотіли, потічки підхопили тих, кому цієї ночі не пощастило, дехто ще борсався, здобуваючись на кволий вигук. Коли на заваді стало повалене тіло капітана Ваймза, вода розділилася на два струмки. Ваймз розплющив очі. Він пережив мить тупої рівноваги, а потім його, мов лопатою по голові, вдарило спогадами. Для сторожі день видався поганий. Перш за все ховали Герберта Гаскіна. Він порушив одне з фундаментальних правил служби. Правило належало для тих, які всіляким Гаскінам не випадає порушати двічі. От його і зарили. У розкисло від дощу землю, по труні барабанили краплі, і ніхто не прийшов його оплакати, крім трьох вцілілих товаришів, з нічної сторожі, Найбільш зневаженої спільноти в цілому місті. Сержант Колон плакав. Бідолага Гаскін. Бідолага Ваймс. Подумав Ваймс. Бідолага Ваймс. У Канаві. Але тут він і починав. Бідолаха Ваймс лежить і дивиться, як повз нього драглистим потоком тягнеться в міст Канави. «Мабуть, у бідолахи Гаскіна і то перед очима щось краще», – подумав він. «Що воно таке? Після похорону він напився?» «Ні, якесь інше слово. Теж з «на». Нарізався. От. Річ у тім, що світ кривився і корчився мов би крізь мутне скло, і все складалося до купи і прояснювалося лише, якщо дивитися крізь дно пляшки. І ще щось. Що ж. А, от, ніч. Час варти. Але вже не для бідолахи Гаскіна. Треба знайти нового хлопця. Втім, новий хлопець і так мав прийти, хіба ні? Якийсь селюк із Прилук. Лист. Дубина з підтину. Ваймс припинив борситися і знову впав у канаву, що й далі клекотала. Вгорі іскрилися і блимали літери, зрощені дощем. Морква вибуяв не лише на свіжому гірському повітрі. Мабуть, йому допомогла ще й робота у гномовій золотій шахті, де він по 12 годин на день витягував на поверхню вагонетки. Він трохи сутулився. Ну... Тут допомогла робота у золотій шахті на гномів, які вважали, що п'ять футів – оптимальна висота склепіння. Морква завжди знав, що не такий, як усі. Наприклад, частіше битий. А потім одного дня прийшов батько і мав з ним розмову. Втім, не так і з ним, як і з його поясом. Він сказав, що хоч Морква завжди вважав себе гномом, насправді це не так. Коли тобі 16 і раптом виявляється, що ти не того виду, це страшно. Синко, ми не хотіли раніше тобі казати, гадали, що ти переростеш. Що я мав перерости? – запитав Морква. Зростання. Але зараз твоя матір вважає... Ну, ми обоє вважаємо, що час тобі піти до твого народу. Нечесно тримати тебе тут, в темряві і тісневі, далеко від рівних тобі. Батько почав термосити розхидану заклепку шолома. Повна ознака того, що йому неспокійно. додав він. Але ви є мій народ, – в розпачі сказав Морква. Правду мовлячи так, – відповів батько. Але мовлячи іншу правду, набагато правдивішу, – ні. Розумієш, генетика і всяке таке. Отже, тобі було б дуже корисно піти і подивитися світ. Що, назавжди піти? Та ні, ні, звісно ні. Навіду нас, коли забажаєш. Але, ну, коли хлопчина твого віку застряг тут, це неправильно. Ти знаєш, про що я. «Ти вже не малий, тобі майже постійно доводиться повзати на колінах. Так не можна!» «А який народ мій?» – запитав ошелешений морква. Старий гном важко зітхнув. «Ти людина!» – відповів він. «Що, як містер Варнеші?» Містер Варнеші щотижня видирався гірськими дорогами на запряженому валамі в возі і обмінював усілякий крам на золото. «Той один із високого народу?» «Хлопче, твій зріст шість футів шість дюймів, а його лише п'ять!» Гном знову смикнув за клепку. «Сам бачиш!» «Так, але, може, я просто надто високий для свого зросту?» запитав Морква, вічей душ, шукаючи виходу. «Врешті-решт, якщо бувають незенькі люди, чому не може бути високих гномів?» Батько заспокійливо поплескав його по ногах. Синку, ти маєш прийняти правду. На поверхні тобі буде набагато краще. Твоя кров кличе тебе туди, і дах там не такий низький. На небо ти головою не натикатимешся, подумки додав він. Стривай, і на ясне чоло моркви лягла тінь розумових зусиль. Ти гном, правда? І мама теж. Тому і я маю бути гномом від правди не втечеш. Гном зітхнув. Він сподівався поки що оминути цю тему і обережно підібратися до неї, можливо, за кілька місяців, але часу не лишилося. «Сідай, хлопче, сказав він. Той сів. «Річ у тім», – пригнічено розпочав гном, коли велике щире обличчя хлопця було вже не так високо вгорі. «Що ми знайшли тебе в лісі? Ти повзав край дороги?» ем...» – рипнула розхитана заклепка. «Бач?» – правив далі він. «Там були вози». «І вони, так би мовити, горіли, і там лежали мертві люди». «Так, дуже мертві. Це все розбійники. Люта зима видалася, і хто тільки не вештався пагорбами. Ну, ми, звісно, взяли тебе під землю, а потім, ну, довго не приходило тепло, як я вже казав. І твоя мама звикла до тебе, ну, ми так і не попросили Варнеші, аби він розпитав, чий ти міг бути. Такі справи». Моркво вислухав цю оповідь спокійно. Передусім тому, що майже нічого не зрозумів. Крім того, він не бачив нічого незвичного в тому, щоб немовля знайшли в лісі. Наскільки він знав, діти саме так і з'являлися. До настання статевої зрілості – приблизно 55 років. Гнома вважають надто юним, аби пояснювати йому тонкощі процесу. Для називання гномів чоловічої та жіночої статі вони можуть між собою використовувати займенник «Він». Всі гноми носять бороди і приблизно дванадцять шарів одягу. Стать не обов'язково. «Гаразд, тату», – сказав він, нахиляючись ближче до гномового вуха. «Але, знаєш, ми з Мінті з килигубкою. Ну, Мінті дуже гарна, тату, і має таку м'яку бороду, ніби, ніби щось дуже м'яке. І ми ладнаємо, і…» «Так», – холодно відповів гном. «Знаю, і батько перекинувся зі мною словом». І матір перекинулася зловом з твоєю матір'ю, а потім зі мною, подумки додав він. Кидалася і кидалася словами. Річ не в тім, що ти їм не подобаєшся. Ти порядний хлопець добре працюєш, з тебе був би гарний зять. Аж четверо гарних зятів. Саме в цьому і проблема. Та й взагалі її лише шістдесят. Це неправильно. Так не можна. Гном чув про дітей, вихованих вовчими зграями. Зараз він думав про те, чи доводилося ватажкам знаходити рану на такій мудрованій ситуації. Може, вожак відводив це дитинча на тиху галявину і казав, «Слухай, синку, тобі, мабуть, цікаво, чому ти не такий пухнастий, як ми». Він радився про це з Варнеші, надійним, добрим чоловіком. Звісно, він і батька його знав, і діда, якщо вже згадувати. Здавалося, люди якось швидко мруть. Мабуть, виснажуються, бо доводиться надто високо качати кров. «Королю, твоя правда, це проблема», – сказав старий, коли вони випили по ковточку спиртного на лавці біля шахти номер два. «Щоб ти знав, він порядний хлопець», – сказав король. «Має гарну вдачу, чесний». «Зірок з неба не хапає, але якщо кажеш йому щось зробити, він не спиниться, доки не зробить. Слухняний!» «Можна відтяти йому ноги», – запропонував Варнеші. «Біда не в ногах», – похмуро сказав король. «А, ну так, тоді можна...» «Ні», – погодився Варнеші і замислився. «Ну, тоді скажи йому, щоб ненадовго пішов. Хай побуде трохи з людьми», – він відкинувся на спинку лавки. «Король, у тебе тут каченя», – поважно сказав він. «Мабуть, краще йому цього не знати. Це вже занадто. Він навіть не хоче вірити, що він людина». «Та ні, я про те, що трапляється, коли каченя вирощують разом з курчатами. Всі фермери знають цю проблему. Виявляється, що каченя не може дзьобатися в землі і не вміє плавати». Король шанобливо слухав. «Гноми майже нічого не знають про сільське господарство». «Але якщо відправити його подивитися на інших качок і замочити лапки, він на курей уже й не гляне». «На городі Бузина, порку, дядько!» – вернайши замовк, тішачись своєю промовою. Коли ви протягом майже всього життя пораєтеся під землею, то починаєте мислити дуже буквально. Гномам ні до чого метафори та порівняння. Скелі тверді, темрява темна. Якщо замість цих простих описів гратися словами, втрапиш у велику халепу, такий у них девіз. Однак король двісті років спілкувався з людьми і, так би мовити, настарав собі знарядь, які дозволяли так-сяк розуміти їх. «Мій дядько Бьорн Міцнорук ніколи не бував в Анкморпорку», – повільно промовив він. «Усе одно», – запала мовченка. Гном намагався ретельно все обміркувати. «Отже», – врешті заговорив він. «Ти радиш відправити моркву світ за очі, щоб він жив каченням серед людей, бо мій дядько Бьорн Моцногард ніколи не бував в Анкморпорку?» «Він гарний хлопчина. Великий, здоровий молодик, матиме багато можливостей». «Я чув, що гноми йдуть працювати до великого міста», – невпевнено сказав король. «Вони надсилають додому гроші. Це правильно і похвально. Ось тобі і рішення. Знайди йому роботу у... у...» Вернеший запнувся, шукаючи натхнення. Наприклад, у сторожі. Там служив мій прадід, казав, що для дужого парубка це гарне місце. А що таке сторожа? Ну, Вернеший трохи розгубився, адже в його родині протягом останніх трьох поколінь ніхто не їздив далі, ніж за двадцять миль. Там дбають, аби люди шанували закони, робили, що сказано. Добре придумано, озвався король. Зазвичай, саме він казав, що робити, тож для нього дуже багато вважило, аби сказане виконувалося. «Звісно, туди не всіх беруть», – додав Вернеши, нишперече за капелками своєї пам'яті. «А тож, це дуже відповідальна робота. Я напишу їхнім королеві». «По-моєму, у них там немає короля. Просто якийсь чоловік каже їм, що робити». Для гному це нічого не змінювало, бо десь на 97% збігалося з визначенням королівського правління. Морква слухав всі ці новини так само спокійно, як накази відкрити заново шахту номер 4 або нарубати деревини на підпорки. Усі гноми від природи сумлінні, серйозні, глибокодумні і слухняні. Вони мають одненький невеличкий недолік. Схильні варто лише трохи випити, кидатися на ворогів з криком «Аррррр» і відтинати їм топерцями ноги десь під колінами. Морква не бачив для себе причин поводитися по-іншому. Він піде до цього міста, хоч би що означало це слово, і хай з нього там зроблять чоловіка. Вернечий сказав, що беруть лише найкращих – вправних воїнів із чистими помислами, словами та діями. Порпаючись у надрищах родинної історії, він пригощав його оповідками про гонитви по освітлених місяцям дахах і шалені сутички зі зловмисниками, яких його прадід, звісно, перемагав попри їхню значну кількісну перевагу. Морква мав визнати, що це звучить заманливіше, ніж розмови про шахтарство. Трішки поміркувавши, король написав правителеві Анкморпорку, уклінно просячи взяти моркву у лави достойних охоронців порядку. У цій шахті майже ніколи не писали листів. Увесь клан покинув роботу і сів навколо короля. Ніщо, крім репіння пера на пергаменті, не порушувало шанобливої тиші. Його тітку відрядили до Варнеші, мовляв, даруй, що турбуємо, але чи не вділив би ти нам краплиночку воску? Сестру вирядили до села запитати у добродійкий часник, відьми, як приборкати слово «рекомендація». Минуло декілька місяців. А потім надійшла відповідь, добряче пожмакана, бо в віцескелях листи зазвичай просто передавали тим, хто йшов у більш-менш потрібному тобі напрямку. І доволі коротка. Там лише було сказано, що клопотання прийнято, і він може негайно розпочати виконування службових обов'язків. «Отак просто?» – здивувався Морква. «Я гадав, що будуть випробовування і всяке таке, ну, щоб побачити, чи я гідний. Ти, мій син, бач, я їм про це написав» пояснив король. «Цілком логічно, що ти гідний цієї служби. ймовірно, тебе зроблять офіцером». Він видобув із Петрону мішок, пошародив у ньому і подав Моркві шмат металу, схожий, якщо добре придивитися, радше на пилу, аніж на меч. «Це, мабуть, твоє поправо. Коли ми знайшли ем, вози, там нічого не вціліло, крім цього. Ну, ти ж розумієш, розбійники. Між нами кажучи…» – він жестом попросив Моркву нахилитися до нього – «Ми показували його відьми. Раптом він чарівний. Але ні. Вона сказала, що ніколи не бачила такого нечарівного меча. Хоч зазвичай вони містять трохи магії. Магія, магнітні явища – це щось споріднене. Але в руці лежить непогано». І король подав йому меч. Він ще пошукав у мішку. «Це теж тобі», – сказав він, виймаючи сорочку. «Вона тебе захистить». Морква обережно торкнувся її. Вона була виготовлена з вовни від сискельних отар, теплою і м'якою, мов, свиняча щетина. Одна з тих легендарних гномських сорочок, які можна застібнути хіба що за допомогою шарнірів. «Від чого захистить?» «Від застуди і такого іншого», – відповів король. «Матір каже, що ти повинен це носити. А, до речі, ледь не забув, містер Варнеші попросив, аби ти зайшов до нього, коли спускатимешся з гори. Він щось хоче тобі віддати». Батько і матір махали йому, поки він не зник з очей, а Мінті не вийшло його провести. Дивно. Здавалося, ніби останнім часом вона його уникає. Він закинув меч за плече, у турбині мав бутерброди і чисте спіднє. Світ, принаймні значна його частина, розкинувся біля ніг. У кишені лежав славетний лист від Патриція, чоловіка, який правив великим світлим містом Анкморпорком. Принаймні таким здавався цей лист його матері. Вгорі він справді був оздоблений пишним гербом, натомість підпис складався з якихось закоролючок, серед яких ледь читалося щось на кшталт «Люпін Тільда Секр Ну, нехай не сам Патріцій підписав цей лист. Але поза сумнівом його склав якийсь його підлеглий, можливо, у тій будівлі, де працював Патріцій. Він міг принаймні знати про цей лист у загальних рисах. Якщо не про цей конкретний лист, то про те, що листи в принципі існують. Морква невтомно спускався гірськими стежками, розлякуючи джмилів. За якийсь час він дістав меч і почав вправлятися в пнях-зловмисниках і на зібраннях кропиви. Варнеший сидів біля своєї хатини і нанизував сушені гриби на мотузку. «Здоров, Морква!» – привітався він, проходячи всередину. «Чекаєш, коли вже потрапиш до міста?» «Ні», – відповів той, поміркувавши як слід. «Передумав чи що?» «Ні, просто йду собі і взагалі не дуже багато думаю», – щиро сказав хлопець. «Тату передав тобі меч, правда?» – запитав Варнеші, шукаючи щось назад хліполиці. «Так, і вовняну сорочку, щоб захищала мене від пропасниці». «Он як! А то ж я чув, там у незубуває дуже вогко! Захист! Це дуже важливо!» Озирнувшись, він пафосно продекламував. «Це належало моєму прадідові!» Ішлося про якусь дивну річ, за формою ніби півкуля, а навколо ремені. Праща потикався Морква, шанобливо її оглянувши. Варнеший пояснив, що ні. Це як риб'яча луска? запитав хлопець, не знаючи що й подумати. Ні, це для битви, промимрив Варнеше. Воно має якийсь час бути на тобі, ну, щоб захистити життєво важливий орган. Морква спробував його натягнути. Воно трохи замале, містере Варнеше. «Бо його не на голові треба носити!» Старий пояснив ще трохи. Моркве відчував дедалі сильніше спонтиличення, а врешті-решт і страх. «Мій прадід часто казав, що якби не воно, мене б тут зараз не було!» «І що він цим хотів сказати?» Вернеший декілька разів відкрив і закрив рота. «Не знаю!» – врешті-решт безпорадно зізнався він. Хоч би там як, а та соромітна штукенція опинилася в моркви на дні заплічної торби. Гноми на такому геть не розуміються. Ця моторшна захисна облада належала до такого ж далекого і чужого світу, як зворотний бік місяця. Містер Варнеше подарував іще дещо. Маленьку, але дуже грубу книжечку у шкіряній обкладинці, що за роки встигла задубіти. «Закони і постанови міст Анк і Морпорк» – так називалася книжка. «Це теж належало моєму прадідові». «Щоб служити всторожі, ти повинен знати всі закони, інакше не станеш хорошим офіцером», – повчально сказав містер Варниши. Може, йому варто було взяти до уваги, що протягом цілого життя моркві нічого не казали, крім правди, і всі вказівки він мав розуміти буквально. Отож, зараз він шанобливо прийняв книжку, і якщо він вже і збирався достороже, йому, на думку, не спало б стати поганим офіцером. «Він подолав у 500 миль», – на диво, його не спіткали жодні пригоди. І якщо в героя сажень зросту і мала не сажень у плечах, то пригоди його часто оминають. Під час подорожі якісь люди вистрибують за скель, а тоді кажуть: "Ой, вибачте, сплутав вас із знайомими". Майже всю дорогу він читав. А зараз попереду розкинувся Ангкор-Порк. Місто трохи його розчарувало, і він думав, що побачить, як височіють білі вежі, а на них майорять знамена. Але анк аж ніяк не пнувся до неба. Він радше зачаївся, припавши до землі, не би побоюючись, що його вкрадуть. І прапорами він не вимахував. На воротах стояв гордієць. Його захищала кольчуга, а те, на що він спирався, було списом. Гордієць, не інакше. Моркво привітався і подав йому листа. Той витріщився на папірець. «Хммм...» – врешті-решт промовив він. «Гадаю, мені потрібен Люпін Тільда Секр В.О.» «Що таке В.О?» – недовірливо перепитав Гордієць. Морква і сам про це думав. «Може, вельми оперативно?» «Не знаю я ніяких свекрів. Тобі до капітана за знячної сторожі». «А де його штаб?» – війшливо запитав Морква. «О ці порі він, мабуть, сидить у виноградному гроні на Простецькій вулиці», – відповів Гордієць, озернувши Морку з голови до ніг. «Що, досторожі записуєшся?» «Так, сподіваюся, мене визнають достойним». Гвардієць подивився на нього поглядом, який можна описати як стародавній, може навіть викопний десь з доби неоліту. «Що ти накоїв?» «Перепрошую?» «Ти мав щось зробити», – пояснив Гвардієць. «Мій батько написав листа», – гордо сказав Морква. «Я доброволець». «Будай би я згорів». Знову настала ніч. А за моторошними воротами «Чи належним чином обертаються колеса тортур?» – запитав Верховний Гросмейстер. Просвітлене братство зачобало ногами. «Брати Дозорцю?» – звернувся до нього Гросмейстер. «Не моя це справа крутити колеса тортур», – пробубанів брат Дозорць. «Не я їх повинен крутити, а брат Тинькар». «От і ні, хай йому грець!» – спалахнув Тинькар. Я повинен змащувати лоєм вісь всесвітнього лимона. Ти завжди казав, що це моя робота. Верховний гросмейстер зітхнув під своїм каптором. Розпочалася нова сварка. І з цього брухту він повинен був викувати епоху просвітлення. «Ви можете замовкнути?» – гаркнув він. «Насправді нам сьогодні не потрібні колеса тортур. Припиніть негайно ви двоє. Браття, чи принесли ви те, що вам було наказано?» Усі щось забурмотіли. «Складайте у заклинальне коло», – наказав Верховний Гросмейстер. Він наказував принести магічні артефакти, а вони назбирали якогось сміття. Хіба що брат Загрибун приніс щось путнє, Здається, вівтарну оздобу. Краще було б не запитувати, звідки він її узяв. Верховний Гросмейстер підійшов ближче і перегорнув ногою якийсь ламань із тієї купи. «Що це таке?» «Амулет», – пробулькотів брат Клозетник. «Дуже потужний, купив його в одного дядька». З гарантією, захищає від чи укузів. «Упевнений, що тобі самому він не знадобиться?» – запитав Верховний Гросмейстер. Братство догідливо захихотіло. «Ану тихіше!» – зиркнув на них Верховний Гросмейстер. «Я сказав принести магічні речі, а не дешеве брязкальце і сміття. Це місто аж розпирає від магії. А ви що притягнули?» Він нахилився над цим звалищем. «Хтось може мені пояснити, що це таке?» «Камені!» Боязко сказав брат Тінкар. «Сам бачу. Що в них магічного?» Брат Тінкар затрусився. «Вони діркуваті, Верховний Гросмейстери. Усі знають, якщо в камені дірка, він чарівний». Верховний Гросмейстер повернувся на своє місце і високо здійняв руки. «Ну, гаразд. Воля ваша!» – втомлено сказав він. «Як буде, так і буде». Хай прилітає дракон у шість дюймів завдовжки. Ми всі знатимемо, чому так сталося. Адже ми знатимемо, правда, брате Тинькарю? Брате Тинькарю, вибач, я не почув твоєї відповіді. Брате Тинькарю? Я сказав так, Верховний Гросмейстер. прошепотів брат Тинькар. Чудово. Отже, ми це з'ясували. Верховний Гросмейстер узяв книжку. А зараз, якщо ми всі готові... Ммм... Брат-дозорець боязко здійняв руку. «До чого ми готові, Верховний Гросмейстере?» «До заклинання, звісно ж! Це ж треба! Мені здавалося...» «Але ви не пояснили нам, що саме треба зробити, Верховний Гросмейстере?» проскиглив брат-дозорець. Гросмейстер замислився. Вони сказали правду, але він не хотів цього визнавати. «Це ж очевидно!» – сказав він. «Ви повинні зосередити всю свою увагу. Думати лише про драконів» пояснив він. «Кожен із вас!» «І все?» – запитав брат-предверник. «Так!» «Хіба ми не повинні співати містичні струни або що?» Верховний гросмейстер витріщився на нього. Брат-предверник намагався витримати його погляд, гордо кидаючи виклик пригніченню, наскільки це було можливо для безіменної постаті в чорному балахоні. Він що, дарма вступав в таємне товариство? Невже йому не дозволять співати містичні руни? «Якщо хочеш, співай!» сказав Верховний Гросмейстер. «А зараз ви повинні... Ну, що там брати клозетнику?» Коротун опустив руку. «Я не знаю жодних містичних струн, Верховний Гросмейстер, і я не мастак співати». Hm. Він розгорнув книжку. Дивно, але після багатьох сторінок благочестивої маячні виявилося, що саме собою заклинання – це одне коротеньке речення. Не гімн, не коротка поезія, а просте нагромадження безглуздих складів. Демалахіт писав, що вони спонукають до інтерференції між хвилями реальності. Але старий пришелопкуватий дурень, мабуть, сам це все і поневигадував. У цьому і полягала проблема чарівників. Вони ставили собі за мету зробити так, аби все здавалося складним. Насправді ж, потрібна була лише воля, а браття мали її до несхочу. Так, обмежену і злостиву, наскрізь отруєну жовчу, але все одно по-своєму сильно. Цього разу вони не вдаватимуться Ні до чого вигадливого Нехай це буде щось звичайне Браття навколо співали те, що кожен із них За мірою свого розуміння Вважав містичним Загалом складалося непогане враження Якщо не дослухатися до слів Слова А, справді Верховний гросмейстер глянув на сторінку І прочитав їх вголос Нічого не змінилося Він кліпнув очима Коли він їх розплющив то обінився в якомусь темному закутку, не тямлячись від люті, а в черві вирувало полум'я.